Aproape un continent, era bătrânul, era marea, corbul și prohibiția, atâtea povești, mai multe nescrise, într-o lume nouă amuțind una veche. Uneori filme, alteori bombe, mereu vești. Dar caii sălbatici Și pistoalele fierbinți. O lume între ape Cu gândul la cer Și privirea în zare, O zare ce pleacă Cum te apropii. Pe margini Din biscuiți și marzipan, Casele mici Împrăștiate de vânt, Înmuiate de ploaie, și casele suple, pe care păsările nu cuibăresc, e prea sus și zborul este interzis. Există semne de circulație, se văd destul de bine la încheieturile norilor. O singură dată, păsări sinucigașe, Gravide cu oameni au nimerit în ferestre. Jos au ajuns numai cioburi, Pompierii le stingeau cu lacrimi. Ceața de s-a ridicat greu, Orașul gemea se afișau liste. Pe stradă au rămas împrăștiate semnele de întrebare. Unele au fost măturate de certitudini. Altele au prins rădăcini. Le mai vedem prin ziare pe internet sau în ochii morților. De De ce? Autor Gabi Shuster Lectura Maya Martin